ci ci siamo vero? Sì. Eccoci benissimo la nostra Giulia Anania che ci ha dedicato anche il CD, noi lo sappiamo. Ecco chi si può a dedicarvelo. Voi mi avete fatto crescere. Ecco. Ma io l'ascolto da pratichette quando c'ho 15-16 anni il il martedì autodidatta femminista Sì, prima infatti era proprio martedì odgi festi e femminista, poi è diventato martedì odgi festi da femministe e lesbiche, in effetti 15 anni, ma sono tanti anni, eh, che, eh, brava, sì. che brava, che bravo. Sì, ma soprattutto era magari quel punto di riferimento d'anni in, in cui magari ancora uno non sapeva bene dove trovare, no, le le coordinate, le persone con cui stare insieme, con cui capire un sacco di cose, con cui no, ragionare e ascoltare la trasmissione era abbastanza una risorsa importante, insomma. Che bello, che bello. Senti, vabbè, noi ci sentiamo, vabbè, a parte che eh, ci sentiamo dopo una serie di buche che, che ci diamo re reciprocamente, Rovinoce. rovinose e noi lo sai benissimo che ti vogliamo... Ma noi siamo tranquilli vogliamo... su queste cose Ma sì, ma sì, ma sì Noi ti vogliamo, anche perché eh, noi ti vogliamo, lo sai che puoi venire qua quando vuoi anche senza chiamarci sia a spirito di patata ma anche a tutte le ma trasmissioni Ma ogni tanto come... lo faccio, tra l'altro le poste portando birrette e patatine le ho sempre fatte quindi... Infatti te infatti. Però oggi è un'occasione particolare perché eh, anche se abbiamo mandato il eh, singolo spesse volte qua da Radio Onda Rossa e eh, non solo la canna da me che non ti ho scritto, ma anche le altre canzoni perché l'album sì. è uscito un sacco di tempo fa, è uscito dopo Sì, sì a febbraio dopo la tua Eh, apparizione nel mainstream. Eh, assolutamente. Eh, assolutamente che poi tu ci dovrai venire qua a raccontare tutte le cose che non si possono dire nelle altre radio, tipo che alla ah, non si rimorchia, non lo so, vabbè, poi ci verrai tu a raccontare qualche cosa di esatto. piccante. Esatto. <ride> e potrai anche parlare di Belena, anche se non credo che sia il contesto no, migliore. No, no, quello magari non c'intere. Ci eh. No, volevamo sapere se te vi rimorchiato, se non lo so, boh, Ma che Ma è... io sai che queste fasi qui eh, diciamo con... che no, magari ce l'hai quei momenti, no che Guardi, che ti fai guardare così però insomma è talmente surreale quella situazione che il rimorco è la cosa più lontana de, del mondo sì. de però diciamo che il Loretana Bertè ha un paio dei sguardi che li ha lanciati sì. Sì, sì sì sì dai sì e chi ti ha detto? eh allora. niente perché era tutta circondata da come si dice dal suo staff Eh vabbè, quindi appunto, l'album è uscito 2 mesi fa, ma ufficialmente e pubblicamente a Roma lo presenti solo domani. Esatto, ha voluto aspettare un po' il momento giusto, anche un po' per rielaborare questo periodo sicuramente particolare per me che insomma vengo da 10 anni di magari appunto di di garietta di lavoro, insomma che in spazia assolutamente non mainstream e tutto quanto e quindi insomma ho avuto un po' a elaborare questa cosa di, di Sanremo, ritrovare chiaramente la mia la mia dimensione e domani appunto saremo all'Angelo Mai, tra l'altro con degli ospiti eh, sicuramente più affini un po' al mio percorso come Bruno Ari SAS e i e Virginia da Miller e mm -hmm. quindi sarà altro ma una una bella serata qui, si ritorna a suonare come si deve, insomma. Bene, bene. E che cosa ci racconti di questo percorso, questo secondo album? In realtà è il primo. Ah, è il primo. Questo è il primo album perché è stato tanti anni che sto no, da però eh, il disco, no. cioè voluto Sanremo per riuscire a farlo uscire. E quindi tutte le altre canzoni precedenti dove sono raccolte. Eh, eh io sono un diciamo un artista, tra virgolette, estemporaneo nel senso che per conoscereva tante altre cose, mi doveva dire mi a vedere dal vivo perché insomma e c'erano tanti pezzi e quindi eh, si si ascolta dal vivo. Ok, benissimo, sì. bellissimo. Vabbè, dai, raccontaci qualcosa di questo di cosa come come sta andando? Stanno andando in giro, stai presentando? Eh, il disco sta andando bene e soprattutto, insomma, la cosa che mi ha fatto di piacere, calcolando appunto da dove eh, proveniamo, è stato che insomma il disco è entrato subito in classifica, è stato per due tre settimane nella top 50, che insomma, voglio dire, non è pochissimo. E, e niente, soprattutto è un disco che insomma di cui posso essere abbastanza contenta perché nonostante siano otto brani, cerco un po' di riuscire appunto tutto alle mie tematiche tipiche, quelle un po' del dei discorsi che su dove dire sull'Italia di oggi e di ieri, i paesaggi urbani, le... insomma ci sono tante atmosfere, si racconta anche tanto Roma e credo che sia abbastanza rappresentativo di quello che ho fatto, voglio dire, sono abbastanza contenta, sei soddisfatta. Poi sì. noi ti abbiamo visto anche sul parco del 1 maggio al Forte Prenestino. Esatto, sono stata molto contenta anche di essere lì finalmente. Beh, se sì, anche quelle sono soddisfazioni. Assolutamente, insomma, eh. poi è bello, insomma, appunto da Posaremo eh, vedere che comunque insomma anche il forte non è contento, insomma, di di ispirare questo progetto, quindi significa che uno non ha riuscito, insomma, non hanno naturalarsi. Eh beh, è vero, ci vogliamo bene lo stesso, non costa serve. <ride> Ebbene, quindi domani Angelo Mai a partire dalle ore e allora dalle 21:00 che passeranno le 22:00 sarà una serata appunto dicevo con questi ospiti come Bruno Ari e Virginia Miller, ma poi abbiamo anche la nostra amatissima Lidia Ravviso della LEDIS, insomma, una un amica un po' di tutti che eh, correrà tutta la parte di mapping video al di fuori degli spazi del giardino della Gelamai, ci sarà una scenografia particolare curata dalle dalle Arturo che sono un altro collettivo creativo sempre di ragazze e insomma, stare di di vedervi tutti quanti, insomma, mi farebbe un sacco piacere, perché è anche una festa, non è solo un concerto. Bene, sì, sì, sì, sì. sì. Ehm aspetta, io volevo farti un'altra domanda. Sì. E i video, i video, visto che abbiamo parlato un po' di, cioè, parlato, hai citato Lidia Avviso, eh, Lidia, col sì. eh, lei che t'ha fatto i video che si possono, beh, che si possono vedere sul su YouTube, YouTube eh. anche sul sito julianaania.com. Eh e sì, i video sono sempre stato se io eh, ma questa è una cosa che fa parte un po' di tutta la, secondo me la riese, insomma, di di persone, insomma, di tutti noi che siamo connessi, cioè con un po' la sempre di lavorare con delle persone a cui voglio bene che sono tutto stimo parecchio come come Lidia e con Lidia appunto abbiamo autoprodotto dei video che insomma abbiamo un po' di voluto dimostrare che magari anche con zero soldi si potessero fare delle cose comunque con un certo valore, insomma, artistico, estetico, ecco. Bene, bene, infatti il video è molto bello, quello la mail che non ti ho scritto, ma anche anche altri, il progetto di famiglia, eh, il progetto di famiglia, infatti. Il progetto quel che ti piace. Sì. E invece ascoltiamo la mail che non ti ho scritto e l'appuntamento è domani all'Angelo Mai con Giulia la mia. Grazie live. tantissime. Grazie. Sono troppo felice. Un, Un bacione. Bacio. Ciao, ciao, ciao. Come stai? corrisci, stai mia, canoit quaie, aimes te se mi ti, ho già hai, hai cambiato ormai, vivi in quella casa che un giorno non ci avesti fai esame nella vita Gràcies a les Guardi con me